Mühtərəm müsəlman qardaşlarım, əvvəla əmşəki kimi sizə təqvalı olmağı və Allahdan qorxmağa nəsiyyət edirəm. Və Rozuya başlamamışdan əvvəl yenə təqva haqqında bir misal çəkmək istəyirəm. Bu da Osman radiyallahu anhı və Əli radiyallahu anhı haqqında onlar da Əbubəkir, Ömər kimi fəzilətli sahabilərdən olubdur. Allah subhanət aləni, necə ki, heyqəmbərləri və etsiləri birini digərlə üstün etmişdir birini digərlə fəzilətli etmişdir. Həmsini sahabələrin də birini digərlə fəzilətli etmişdir. Və hər kəs bir gözəl, yəni hər kəs müəyyən bir gözəl xüsusiyyətə malik olub və heç kəs deyə bilməz ki, Əbu Bakır Əyən, Əbubəkirdə olan fəzilətlər başqa sahabələrdə olmayıb. Müəyyən bir fəzilət ola bilər. Lakin onların hamısı eyni olub, hamısından Allah razı olub. Onlar da Allahdan razı olub. Allahın onlardan razı olmasının ən başlıca səbəbi onların təqvalı olması ilə bağlıdır. Allah s.a. deyir onlar haqqında və ləzhinə Və vacilə, o kəslər ki, onların boyunlarına düşən vəzifələri yerinə yetirər və qəlbəri qorxu içərisində olar ki, Rəbblərin hüzurunda nə cavab verəcəklər? Bu ayəni haqqında Ayşə radiyallaha soruşur, Yəri, ya Resulullah! Onlar o kəslərdir ki namaz qılar, oruç tutar, həm də şarab isər, günah görər. Peyğəmbər s.ə.v. deyirik, yox ya Ayşə Onlar o kəslərdir ki onların bu önünə düşən bütün vəzifələri yerinə yetirər və bununla belə qorxu içində olarlar ki, birdən Allah tala onlardan qəbul etməz. Bunlar səhabələrdir. Sahabələr bu cür qorxardılar İbn-i Məsud anh Deyir ki Sahabələr bir günah işlətdikdə Elə bilərdilər ki Boyunlarından bir dağ asılıb Lakin siz Yəni tabinlərə müraciət edir Siz günah işlətdikdə elə bilirsiniz ki Bir milçək qonub Burnunuzun üstünə Və usurtmaqla O günahdan Azad olacaqsınız Təmizlənəcəksiniz Görünündü 13 əsr Kestikdən sonra olan İnsanların halı necədir Təqva nə, nə səviyyədədir Buna görə də çalışın Daima təqvanızı artırasınız Osman radiyallahu anhının Ən böyük işlərindən biri odur ki Canını Allah yolunda qurban etdi, şəhid etdi. O məqsədlə, o qəsdlə ki, iki müsəlman tayfanın arasında qırğın düşməsin, müsəlmanlar məhv olmasın. Yəni Osman rəziyallahu anh əmir idi, xəlifə idi. O bilirdi ki, hər bir əmir, xəlifə itaatində olanlar haqqında sorğu-sual olacaq. Onların məsuliyyətini daşıyır və buna görə də onlara qırğına verməyə e, qorxdu və Allahın üzründə nə cavab verəcəyini düşündü. Düşündü ki, birdən qardaş qırğını olar və buna görə o cavab deyəcəyəm. Axı onlara o idarə edirdi. Və fikir verir. Heç kəs bu addımı atmaz. Radiyallahu anhu axirəti yaşadığı yaşadığına görə, axirəti fikirləşdiyinə görə Şəhid oldu, canını Allah yolunda qurban verdi ki, qardaş qırğına olmasın. Həmçinin Həzrət Əli radiyallahu anh, o da çox təqvalı insan idi və bir hadisə, maraqlı hadisə onun təqvalı olmasına dəlavət edir. Həmçinin bu təqva nəticəsində də bir nəfəri İslama gətirir. Həzrət Əli radiyallahu anh qalxanını itirir və bu qalxanı bir nəsrani tapır. Mübahisət şüür gedirlər qazının yanına və qazı mübahisəni nəsraninin lehinə həll edir. Qalxan qalır ona çünki onun şahidi olur. Həzrət Əli isə şahidi olmur. Və nəsrani bunu görür. İslamın necə adil din olduğunu Tərk edir Həzrət Əlid öz növbəsində Radiyallahu anh Demir ki, mən əmirəm, xəlifəyəm Zorla almur qalxanı Deyir ki, azı hökum Verdirsə, Allahın hükmü ilə Peyğəmbərin hükmü ilə hökum veribsə Bununla hamı razı olmalıdır Və nəsrani və sevincindən Yəni, İslamın bu adil Din olduğunu görüb, İslam dinini Qəbul edir Təqva olmasaydı, Əzrət Əli Rədiyələr ki, bu qalxan mənimdir, həqiqətən də qalxan onun idi və zorla onun əlinə alardı. Lakin təqvasına görə o addımı atmadı. İndi baxın, görün, indiki zamanda bu cür təqvalı insanlar varmı? Onlardan ibrət gözlürün. Yox, yoxdursa, qaydan o zaman yaşayan təqvalı insanlara həyatına baxın və onlardan ibret götürün biz yaxşılardan ibret götürürük, hər gözümüz görən şeydən ibret götürmürük İbn-i Qeyyim bu kitabı yazmaqda məqsədi yaxşıların yaxşısını bizə nümunə çəkməkdir bu kitabı yazmaqda məqsəd onun yalnız bu olur ki, ən fəzilətli insanı Peyğambər sallallahu aleyhi və səlləmi bütün insanlara nümunə çəksin onun həyatı haqqında danışır və keçən dəfə onun Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm in adil olması haqqında, insanlarla necə münasibət aparması haqqında danışdıq. Bugünkü fəsil isə onun, yəni Resulullah sallallahu əleyhi və səlləmin yerişi haqqındadır. Resulullah necə yəriyərdi? Bizəlik ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə etsə idi, Qurana muvafiq idi. Quran-ı Quran Kərimdən qırağa çıxmazdı. Allah subhanahu wa ta'ala də Quran-ı Kerimdə Furqan suresi 63-cü ayədə buyurur ki وَاِبَادُ الرَّحْمَنِ اِلَّذِينِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْلًا وَاِذَا خَاتِبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Rəhman olan Allah'ın kulları yer üzündə təmkinlə, təvezakarlıqla gəzip dolaşar və cahillər onlara söz attığı zaman onlara yalnız sülh arzulayarlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu ayıya müvafiq olarak yer yer yani təmkinlə, təvəzəkarla təvəzəkarlıqla yer yer yerdir İbn-i Allah bundan başka 9 cür yeriş hatırladır yani deyir ki ümumiyyətlə 10 cür yeriş var Ən gözəli bu ayədə qeyd olunandı təmkinlə, təvəzikarlıqla yerimək. Və bundan başqa 9 cür yeriş qeyd edir. Deməli, ikincisi deyir ki, yeriyəndə sanki ölü kimi yerir. Əzgin şəkildə. Bu cür yeriş də var. Müsəlmana yaraşmır bu cür yerimək. Üçüncüsü, çox həyazanla yerimək. Yenə bu da müsəlmana yaraşmıyor. Dördüncüsü səyidir. Səy, müsəlman e, həd zamanı huzur yeriyə bilər. Səfə və mərfa dağı arasında səy edə bilər. Səy bir az tez yeriməkdir. Sonra beşinci ramindir. Ramal seydan da biraz tez yeriş yeriştir. Bu da eee Kəbənin ətrafında fırlanarkən ilk, ilk, ilk üç 3 dövrəni raml etmək bəyənilir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və sahabeləri heç dəfə Umra edərkən bu baxır görülür ki, müsəlmanlar yavaş-yavaş dövr edir Kəhbənin ətrafında. Sözsüz ki, təmkinlə, təvəzəkarlıqla yeriirlər. Və baxıb deyirlər ki, və, bu da müsəlmanlar. Xəstədlər, heç yeriyə də bilmirlər. Peyğəmbər s.ə.v əmr edir müsəlmanlara ki, raml etsinlər. Östərsinlər ki, onlar xəstə deyib. Onların yerişi belədir. Müsəlmanın yerişi təmkinlə, təvəzəkarlıqla olmalıdır. Altıncı əmr Buna ərəbcə nəslən deyilir, lakin Azərbaycanca qaçmaq. Yəni, nəyə görə İbn-i Qeyh-i İmrəhim Allah bunu yerib, yerişdən hesab edir? Çünki ayaqla qaçırsan. Yedinci, müəyyən bir tərəfə meyil edərək yerimək. Görürsən, bəzi insanlar ya qabağa meyil edərək yerir, ya sağa, ya sola. Bu cür yerişlər varlar. 8-ci hopanaraq bulvay migeyin yerişdən hesab edilir. Çünki bu da ayaqla olur. 9-cu arxaya dallalı yərmək və sonuncu ən pis yeriş Allah tərəfindən haram buyurulmuş, qadağan olunmuş yeriş təkəbbürlüklə yərmək. Hadis var. Peygamber sallallahu aleyhi deyir ki, bir nəfər gözəl cübbə geyinir, yəni əbə geyinir və təkəbbürlə yeriyir. Allah Subhanahu taala onun yerinə yeksan edir. Və qiyamətə qədər də o o cübbsənin səhrəsində qalacaq. Sonra İbn Qayyim rahimehullah peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin oturuşu barəsində necə və harada Oturuşu barəsində danışır, deyir ki, Peygamber s.ə.v. yerdə də oturardı, həsrin üzərində də oturardı, xurma yarpağının üzərində də oturardı, döşəkçənin üzərində də və s. qadağan olunmayan yerlərlə oturardı. Qadağan olunan yerlər murdar yerlərdir və bir də qəbirlərin üstündə. Bəzən görürsən ki, cahillər bilmir və qəbrin üstündə oturur. Qəbrin üstündə oturmaq ona görə qadağan olunub ki, insanın ölüsü də dirisi kimidir. Diri insanın üz üzərində oturmaq bəyənilmirsə, ölü insanın üzərində oturmaq da xüsusən bəyənilmir. Sonra oturduğu zaman söhkənərdir. Arxaya, sağ tərəfə, sol tərəfə. Yəni, bu da caiz olan oturuşlardandır. Qadağan olunmuş oturuşlar isə O, bir fəsirlərdə gələcək Peyğəmbər salı sələm İt kimi Oturmağı qadağan edib Şeytan oturuşu Ayaqları yana, arxanı yerə vurmaq Huzurunə oturuşu da qadağan edib Və s. oturuşlar gələcək Sonra İbn-i Peyğəmbər salı sələmin, Su başına çıxmağın Ədəbləri haqqında Donuşur. Bu barədə fəqhi kitablarda daha geniş məlumat əldə edə bilərsiniz. Lakin İbn Qayyim qeyd etdiyi əsas məsələlər ayaq yoluna girəndə dua etməkdir. məhşur zikrdir. Allahumma inna auzu bika min Lakin bəzi hədislər var ki, bu hədislərdə yeni zəif hədislər Bu duanın arxası da varid olub Ərriçin, er, nədisi şeytanın racim kəlməsi Bunu da zikirdən hesab edirlər Lakin zəif olduğuna görə bu zikirdən hesab olunmur Ayaq yoluna girəndə hədisin axır hissəsi deyilmir Çünki bu əlavədir, əlavə də zəif bir ravi tərəfindən əlavə olunur Ona bu zəif rəvayət qəbul olunmur Çıxanda isə gufranika deyilir Deməli, daxil olanda hansı ayağından daxil olmaq lazımdır? Və sıxanda? Sonla daxil olmaq, sıxandan çıxmaq. Sonra, Peygamber s.ə.v. su başına çıxdıqda, elə yerə gedərdir ki, onu heç keç görməsin. Bu dəlildir ki, su başına çıxan adam ya uzaqlaşmalıdır, açıq yerdədirsə, insanlar onu görməsin. Ya bağlı yerdədirsə, onun e, uzağa girməyə ehtiyac yoxdur. Çünki, məqsəd odur ki, bağlı olsun və səni heç keç qürməsin. Sonra, bir məsələyə də toxunur ki, şey, Peygamber s.a.v. daima oturan yerdə su başına çıxardı. Kiçik və ya böyük fərqi yoxdur. Oturan yerdə su başına çıxardı, Və hətta Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, kim desə ki, Peyğəmbər salı səlləm ayaq üstə su başına çıxıb, o əsasız danışmış olur. Resulullah salı səlləm daima oturan yerdə su başına çıxarmış. Lakin biz bilirik ki, səhiyyəris var Buxarı muslində, bəziləri də buna etiraz edir ki, necə ola bilər? Peyğəmbər salı səlləm ayaq üstə su başına çıxan, buna etiraz edir. Lakin, müəllif həmisini bütün e, İslam ümmətinin alimləri bunu şərh edir. Dəyan edir ki, Peyğambar s.v ona görə əyaq üstəsə başına çıxdı ki, oturan yerdə çıxsaydı, onun nəcisi süsrayıb üstünə düşə bilərdi. Və deməli, e, Ayaq o zaman su başına çıxmaq olar ki, oturan yerdə nəcisin və yəni Necis süsrayıb üzərinə düşmək təhlükəsi olsun. Bu zaman ayaq suda su başına çıxmaq olar. Çünki ayaq suda dayananda süsrayıb sı üzərinə düşmək ehtimalı daha az olur. Amma bu dəqiqə əlhəmdülləh hər yerdə e, təharətxanalar var evlərdən başqa pulu olan təharətxanalar ona görə ehtiyac yoxdur bayırda su başına çıxasının və o kəslər ki buna səhlənkar yanaşır və bununla da müsəlmanların adını batırır onlar gərək düşünsünlər İslamın dəvətinə xələl yətirməsinlər. Düzdür. Haramlıq yoxdur. Yəni, haramlığına dalalət edən bir şey yoxdur. Bayırda da su başına sıxmaq olar. Lakin, hər bir şeyin öz yeri var. Ona görə də fikirləşib, hikmətlə Peyğambar s.ə.v. elədiklərini eləmək lazımdır ki, İslam'a qarşı insanları da nifrət və yatmayasam. Məsələn, Bəli, misvaqla işləri təməzləmək sünnədir, təkil olunmuş sünnədir, daima onu eləmək yaxşıdır, müsəlmanın təmizliyidir. Lakin müəyyən yerlər var ki, orada bunu etdikdə əksinə, İslam'a a qarşı həmən insanları nifrət o edirsən. Çünki o insanlar dərk etmir ki, bu nə olan şeydir. Və s. Həmçinin başqa sünnələr. Başqa bir hədis gətirir İbn-i Qeyyim Rahimahullah. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v üç şey qeyd edib. Dedi ki, bu üç şey çobudluq hesab olunur. Ayaq üstə su başına sıxmaq, namazda alını silmək və bir də səzdə yerinə üfürmək. Səzdə yerinə üfürmək. Üfürmək. Bu şey çobudluq hesab olunur. <gülüyor> sonra İbn-i yenə bir mühim məsələyə toxunur. Bəziləri su başına sıxdıqdan sonra müxtəlif Peygamber sağa sələmin etmədiyi əməllər edir və elə zənn ki, bu zür etsə daha yaxşı olar. Su başına sıxdıqdan sonra bəziləri üzr istəyirəm cinsi üzrünə pambıq tıxayır ki nəcis sıxmasın bəziləri onu dartır bəziləri fırradır, bəziləri hərə bir şeydir lakin Allah subhanətə alə məhər bilmirdi insanı necə yaradıb məhər bilmir ki bayra yani su başına sıxdıqdan sonra ondan necis gələ bilər Onu da bəyan edərdi. Əgər peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhəb onun bəyan etmirsə, özündən fəlsəfə kəşf etmək caiz deyil. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhəb fitrətlə əlaqəli hədislərindən danışır. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi nəyi sevərdi, nəyi fitrətdən hesab edərdi. İlk növbədə təmiz, pak işləri sağ tərəflə, yəni sağ əlilə, sağ ayaqla görməyi, sağ tərəflə başlamağı, murdar işləri isə sol əl, sol ayaq, sol, sol tərəflə başlamağı Peyğəmbər s.ə.v. sevərdi. Bütün işlərində, ibadətdə də, qeyri ibadətdə də. qırxdırdığı zaman ya tam qırxardı ya da eyni səviyyədə qırxardı yəni müəyyən bir yerdən laf çox götürüb, müəyyən bir yeri az saxlamazdı hətta bir, bir dəfə bir nəfərin o başını qırxdığını görüb inkar edir, deyir ya tamam qırx ya da eyni səviyyədə qırx kimi. sözsüz ki heç kəs deyə bilməz ki saçı millimetrlə düpbə düz Lakin Allah Subhanahu taala deyir ki: "Ətəqullahu məstaatun". Allahdan bacardığınız qədər qorxun. Bacardığınız nə eyni səviyyədə saçını düzəltdir? Bu sünnəyə muvafiq olar. Lakin müəyyən bir yeri təmiz qırxıb, müəyyən bir yeri saxlamaq, kitaylar kimi və s.ə. yəni bütün parəstləri özünə oxşatmaq bu sünnəyə zidddir. <coughs> Həmçinin misbaqla təmizlənmək də Peyğambar s.ə.v fitrətdən hesab etdiyi əməllərdəndir. Peyğambar s.ə.v daima yuxudan uyandıqda, dəstəmaz aldıqda, namazdan qabaq, mənzilinə daxil olduqda <coughs> və s. <səri> yerlərdə <coughs> misbaqla diklərini təmizləyərdir. Həmçinin ətirilənmək Müslüman təmiz olmalıdır və təmizliyə də bu ətirilənmək ondan gözəl gəlməsi qədər daxildir. Bəzləri, məsələn, müəyyən bir idmanla məşğul olur və tərli-tərli də gəlir namazına qılır. Gözəl qastiyon qalışlıq və s. gedər də mən adamın üzruna. Halbı ki, mən adamdan Allah, müqayisə oluna bilməz elə isə Allahın üzrünə ən gözəl şəkildə dayanmağa çalışın necə ki Quran kərimdə Allah tala buyurur xuzu zinnət əkumində kulli məscidə məscidə getdiyiniz zaman hər bir məscidə getdiyiniz zaman gözəl geyimlərinizi geyinin, gedin yəni, məscidə gəldiyiniz zaman tökülmüş yəni, köynəyin bir tərəfə çıxıb, bir tərəfə içərdə əzizli şalvarda və s. və s. pis görkəndə gəlmək bəyənilmir. Düzdür, namaz qəbul olur. Amma o tür gəlmək nə Quran ayəsində, nə də Peygamber s.ə.v. Müslüməsinə uyğun gəlmir. <coughs> Həmsini Peygamber s.ə.v. E, fitrətdən hesab edib 5 şeyi nəzəki muslimin rəvayətində gəlib bu 5 şey <coughs> Birincisi, xitandır. Xitan, yəni oğlan uşağının zəkərilinə artıq əti kəsib atmaq. Bu vacirdir. İkincisi, övrat yerinin təmizlənməsi. Həmsinin üçüncü, yenə qoltuğu altı tükülərin təmizlənməsi. Dördüncü, dırnağın tutulması, qısaldılması və bir də buğların qısaldılması. Buğ haqqında xüsusi hədis rəvayət olunub bu hədisdən əlavə Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm görür ki, iki nəfər qeyisərin göndərdiyi elçilər buğları uzun və səqqalsızdırlar. Deyir ki, bu nə görkəndir? Bu görkəmi nə üçün siz bu görkəndəsiniz? Yəni, buğların uzun Hec, ağız da görsəndir Və saqqalsız Deyir ki, bizim Rəbbimiz Bizə bu cür Olmağı əmr edib Rəbb də o ağaya deyir Yəni, patışahımız bu, bu cür Olmağı bizə əmr edib Və Ümumiyyətlə İnsan azaddır İnsana hər hansı bir insan əmr edə bilməz ki Necə, saqqal, saxla, saxlama Bıqlı, qısalt, uzat onun öz ixtiyarındadır. Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm də demir ki, mənə hər hansı bir insan əmr edib, cavabında deyir ki, mənə, mənim isə bir Rəbbim var, Allah, o da mənə əmr edib ki, saqqalımı bıraxım, buğlarımı qısaldım. Bunlara qısaldılmasında, saqqalın uzadılmasında da heç bir hədd yoxdur, məhdudiyyət yoxdur. Bunlara tam qısa, hətta 40-a da bilərsən. Saqqalı da istədiyin qədər uzada bilərsən. O şey qaldı saqqalın azaldılması, o da müəyyən səbəblərə görə azaldıla bilərsən, imkan varsa tərk edə bilərsən. Bu digər hədisdə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, saqqalınızı buraxın, buğlarınızı qısaldın və məcusilərə, bir rəvayətdə də müşriklərə olun. Deməli, saqqalı qırxıb bu ilə uzaqmaqla o qövmə oxşayırsan, o qövmə oxşayan da onlardan hesab olunur. Onlarla bərabər həşr oluna bilər. Peyğəmbər əsələm deyir ki, Mən təşəbbə həqiqə olmayın, təhvvə minham. Kim hər hansı bir qövmə özünə oxşadarsa, o, o qövmlə olar. Sonra İbn-i İmrahim Allah Peyğəmbər s.ə.v-in danışığı, susması, gülməsi, ağlaması barəsində danışır. Ümumiyyətlə, Peyğəmbər s.ə.v-ə xoşlayardı ki, az danışsın. Eyni ki, jurnalistlər, televiziyyə işçiləri və s. kimi çox danışmazdır. Nə qədər çox danışırsan, səhv buraxmağa ehtimal da bir o qədər də çox olur nə qədər az danışırsan səh buraxmağa ehtimalda bir o qədər az olur alimlər deyir ki xayrul kələmi məqqəllə və dəllə ən xeyirli kəlam az olub fayda verən müəyyən xeyri yönəldən bir kəlamdır indi fikir verin Peyğəmbər s.ə.v hadislərinə 2-3 kəlmə ilə nə qədər hökmləri Həmən kəlmələr şami edir. Necə ki, bu haqda bir neçə məclislərdə danışmışam. Şafi rahimə Allah bir hədisdən 60-a yaxın şəriyyət hökmləri, fikri hökmlər çıxardır. 60-a yaxın. Hədis qısa bir hədisdir. Həmçinin başqa hədislər. Peygamber s.ə.v. az danışıb, lakin faydalı danışıb. Ancaq Bir məsələ var ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və danışığı Allahın danışığı kimi deyil. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin kəlamı Allahın kəlamı kimi deyil. Hər ikisi eyni mənbədən gəlir, eyni mənbədən gəlir. Lakin onların arasında olan fərq ondan ibarətdir ki, Allahın kəlamı onun zatından hesab olunur, sifətdir, məxluq sayılmır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və kəlamı isə onun zatındandır deyil və məxluq hesab olunur. Məna isə Allah tərəfindəndir. Allah s.ə. ona ilham vasitəsilə müəyyən bir şəriyyət hökmünü açıqlayır. O isə öz sözləri ilə bunu insanlara bəyan edir. Necə ki, Allah təala buyurur, və ənzəlnə iləyikə zikrə litüqəyinə linnəsi mənuz zilə iləyim. Biz sənə bu Qur'anı nazil etdik. Onlara nazil olan həmən o Qur'anı sən bəyan edəsən. Əgər Quranı kərinin bəzilərinin dediyi kimi hər kəs özü oxuyub başa düşə bilərdisə onda bəyan edən şəxsə ehtiyac olmazdı. Bəyan edən şəxsin göndərilməsi Quranın nəsələ davar edir. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmdir. Quranı kərimi ən gözəl Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm başa salınlar. Lakin, Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmin kəlamına məxluq deyənlər Allahın kəlamına da məxluq deyir. Və bunu əsaslandırırlar. Düzdür. Əsaslan əsasları çox şübhəli əsaslardır. Lakin onların şübhələrinə cavab vermək olar. Quran-ı kərimdə iki ayə mövcuddur. Birincisi, təqvir Təkvir surəsi 19-20-ci ayələri. Allah Subhanahu Taala buyurur ki: "İnnahu laqawlu rasulin karim, fi quwwatin inda zil-arsh surəsi 19-20-ci aya. Nəqiqətən bu hörmətli bir elçinin sözüdür. Bu elçi ki hərşin yanında Çox hər şeyin yanında olan çox bir güvətli elçidir. Yəni ayədə Cəbrail əleyhissalam qəsd olunur. bütün mələklərdən güvətli olan Cəbrail əleyhissalam. Bunlar əs bunların əsası nəyə ibarətdir? Allah təala deyir: "Ləqawlu rasulün". Amma nə qaul u çavamı, yəni Qurani-Kərimi mənsub etdi Cəbrail əleyhissalamə ki, onun onun dediyidir. Halbuki Qurani-Kərim Allahın dediyidir. Bu bir. İkinci əsasları Həqqa surəsi 41-ci ayələrdir. Həqqa surəsi 40-cı, 41-ci ayələr. Bu ayədə də deyir ki, İnnəhülə qavlu Rasulün kərin, yenə Əqiyyətən bu, hörmətli bir etsinin sözüdür. Və məhüvə bi qavlu şəirin qəyillə mətəminun. Bu şair sözü deyir, nə qədər də az iman gətirirsiniz. Nə qədər az inanırsınız. Bunun cavabı belədir ki, əvvəla Allah Subhanahu Taala demədir ki, "İnnehu la kalamu Rasulil Karim." Bu elçinin kəlamıdır. Kəlam demədir, çünki kəlam desəydi xüsusiləşərdi. Kəlam xüsusiləşdirmədik. Qaul isə müəyyən bir şeyi naql etdikdə kiminsə kəlamını Nəql etdikdə deyilir ki, flankəs qalə. Onun qavulidir. Yəni, o nəql edib. Bu cür demək olar. Amma kəlam dedikdə, flankəsın kəlamı. Ona xüsusiləşdirilir ki, bu kəlam onun ləfsidir. Bu kəlamı o deyib. Birincisi budur ki, Allah s.ə.qə kəlam Rasulü demədi. İkinci, Burada laqavul rasulin dedikdə mənası təfsir olunub bir neçə səhabə və alim tərəfindən, təfsir alimləri, tabiinlər və s. tərəfindən ki, la tebliği rasulillah. Allahın elçisinin təbliğidir. Yəni bu Qurani-Kərim Allahın elçisinin təbliğidir. Qavul kəlməsi bu cür təfsir olunub. Bu təfsiri də İbn Abbas, Şaibi Məymun ibn Mihran, Həsənli Basri, Qatədə, Daxxəq təfsir ediblər. <coughs> Bəli, demək olar ki, necə ki, Buxarir Rahimə Xalq-ı Əfəl-i İbbət kitabında qeyd edib ki, Cəbrailin əleyhissalamın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi insanların Oxuduğu Quran-ı Kerim Kəlamı Allahın sifətidir Məxluq sayılmır Lakin Oxunan zaman O məxluqattan çıxan səs Məxluqdır Mən desəm ki Əl-həmdülilləhi Rabbilələmin O kəlamın özü məxluq sayılmır Çünki Allahın kəlamıdır Allahın sifətindəndir Lakin məndən çıxan o səs Yazılan bu həriflər Quran-ı kərimdə, mürəkkəbdən. Bu kağız məxluqdur. Kəlamın özü isə zatı Allahın sifətindəndir. Məxluq deyil. Ona görə də and, içi, and içdikdə demək olar ki, Quran-ı and olsun. Allahın kəlamını and olsun. Necə ki, başqa sifətlərə and içmək olar. Alim olan, səmi olan, basir olan, təvvəb olan və s. sifətlərə, isimlərə and içmək olar. Eləcə də Quranın Allahın kəlamıdır, Allahın kəlamını andı içmək olar lakin göstərmək ki, bu kitaba andı olsun kitaba, bu kağıza bu qadağandır çünki məxluqata andı içilməz və e, bu xayr rahiməkullah ilk dəfə bu fikri, bu rəyi öz kitabında qeyd edəndə bəzi alimlər tərəfindən etiraza səbəb oldu Xüsusən də böyük mühəddislər tərəfindən. Baxmayaraq ki, bu xayir, Allah, hədis elmində mühəddislər arasında əmir-ül fil hədis hesab olunur. Əmir-ül mühəddislərin əmri hesab olunur. Ona baxmayaraq, bəzi hədis alimləri ona müxalif etirazını bildirdilər və hətta öz tələbələrinə də əmr etdilər ki, ondan hədis qəbul etməsinlər. Zuhli adında Ali, müəddis, hədis alimi. E, Müslimin, mu rahimə Allahın, e, şerixlərindən oldu. Müslüm neçə illər ondan hədislər yazıb. Bu hadisədən sonra görəndə ki, Zuhli ədalətsizlik etdi. Baxmayara ki, Rabinin, yəni Zuhlinin, hədisi rəva edən Zuhlinin, başqa sifətləri mövcud idi, hafizəsi ədalətsizliyi etdi çünki Zuhli Buxarini çağırab onunla tək-bə-tək tək mübahisə edə bilərdi onun öz etirazını bildirə bilərdi lakin tələbələrini əmr etmək ki ondan elm qəbul etməyin doğrudan da ədalətsizliydi sən görə bilərsən ki məsələn kitab İbn-i kitabıdır və İbn-i Həzər bəzi əsma vasifətdə etiqatda əşəri olub səhvlər edib O demək deyil ki, onun kitabını oxumayasın. Düzgün olan ondan götürməyəsən. 70-ə 70 yaxın Buxari, sahih Buxarinin şərhi var. Bu şərhlərin çərisində ən gözəli İbn-i Həcərin şərhi hesab olunur. Fəthulbari. Əvvəlki dərslərdə demişdim ki, bu fəthdən sonra bir daha fəth olmayacaq. Yəni, İbn-i İbn Həcərdən sonra sahih Buxarinin o cür şərhədən olmayacaq. Lakin, Buna baxmayaraq İbn-i Həcərin də səhvlər olur. Deməli, bir tərəsdən bu ispat edir ki, Allahdan və Allahın seçdiyi bəndələrdən, yəni elçilərdən başqa, bütün insanlar xətalıdırlar, məsum deyirlər, xəta edə bilərlər. Ona qalsa, yaray onda heç kəsdən elim götürməyək. Deyək ki, hamısı zəlavə təhlidir. Buna da qayda var. Elm əhlini necə tanımalı Kimdən elm götürmək üçün qayda var. Baxırsan, 2 elməhli 2 qismə bölünür. Əgər bu elməhlinin, yəni elm alimin əsli Quran və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in hədisləri və sahabələr və onların ardınca gedənlərdən isə və hardasa xətaya yol veribsə, ondan elm götürürsən. Necə ki, İbn Həcər, Nəvavi və sair alimlər bütün alimlərə xətalar olur amma ikinci qisim bu alimlər ki, əsli bidət əhli lakin hərdən düz danışırlar heç şeytan da hərdən düz danışır o düzü ondan götürmək olar lakin ilk növbədə düz yolda olan alimlərdən götürürsən sonra onlara yəni o bidət əhlinin kitabına baxırsan ibret almaq üçün və yaxud onların rəyini bilib onlara cavab vermək üçün. Məsələn, İbn Sina alim olur. İslam sahəsində də, tibb sahəsində də. Lakin sözsiz ki, kelam əhlindən olduğuna görə alimlər onun alim olmağını inkar edir. Və İbn Sina'nın Fatıma vasitə ilə verdiyi təfsirlə İbn Abbas'ın əsma və sifətə verdiyi təfsir eyni ola bilməz. Bunu e, İbn-Əmbasa təfsiri Allah Subhanı Teala öyrədir. <gülüyor>. İbn-i isə Allah bilir, kim öyrədir bu təfsir. Deyir ki, İbn-i Sinaya deyir ki, qiyamət günün olan cəza və ya mükafat məcaz həqiqi şəkildə olmayacaq. Yəni, həqiqətən biz dirilməyəcəyik və həqiqətən bu cəsəd o mükafatı, o nimətləri qəbul etməyəcək və yaxud da o cəzanı o cəzaya məruz qalmayacaq. Deyək ki, bu məcazi mənadadır. Ruhən onlar o nimətdən qidalanacaq və ya cəzalanacaqlar. Söz ki, bu zəlalətdir, bu xətadır. Qudur xəta, bu qəbul olunmaz xətadır. Və Allahın kəlamının məxluq olması barədə mübahisə edənlərə onların gecə-gündüz zikr etdiyi bir həbsi gətirmək kifayətdir. Peyğəmbər s.ə.v hər gün ə, zikr edə deyərdik ki, Allahın məhini e, əuzubi kəlimət illəhi təmməti minşəri məxələq Allahın kamil tam kəlimələrinə bütün, yaratdıqlarını bütün yaratdıqlarının şəriindən sığınıram. Bütün yaratdıqlarının şəriindən Allahın Kamil tam kəlmələrinə sığınıram Bilirsiniz ki, sığınmaq özü ibadətdir Və bu ibadət Allahdan qeyrisini olarsa Şirk hesab olunar Quranın elə bir ayəsi yoxdur ki, orada Deyilsin, əuzubillə və başqa bir şey Yalnız Allaha istiyaz etməyi əmr edib İstiyaz özü, yəni Allaha sığınmaq İbadətdir və bu ibadət yalnız Allaha olmalı Allahdan qeyrisini olarsa Şirk hesab olunar Bu hadisdə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi deyir ki, Allahın kəlmələrinə sığınıram. Auzu bikalimatillah. Əgər Allahın kəlmələri məxluqdursa, deməli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və Ya deməlisən ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi ya da deməlisən ki, sənin dediyin o rey, ki, Allahın kəlamı məxluqdur, batildir. Bu barədə ə, alimlər əzab vəziyyətlər çəkib. Laakin deməyiblər ki, Allahın kəlamı məxluqdur. Xüsusən, Əhməd ibn Həmbəl Rahimahullaha nə qədər əzəbəziyyət veriblər, döyüblər ki, desin Allahın kəlamı məxluqdur, lakin deməyib. Sonra Peyğambar s.ə.v təbəssüm etməsi Rasulullah s.ə.v heç vaxt qəhdəhə ilə gülməyib. Yəni, o səviyyədə gülməyib ki, damağı görsənsin, ağzı açılsın. O cür gülmək ədəbsizdir. Təbəssüm edib, bir az Məsələn, gülüb Həmsinin qəzəblənməsi Qəzəblənməsi də Yalnız Allah xatırına olur Allah xatırına qəzəblənir Məyyən bir şeyə görə Kimisə ölümünə görə Allahın qədərinə qarşı Heç vaxt qəzəblənməyir Görürsən ki, kimsə əziz bir adamını itirir Qəzəblənir Ağzına gələn danışır ki Niyə belə elədi Allah tala Hətta var ki, deyək ki, Allahın gözləri görmür, kördür, niyə öldürdü bunu və s. Nəuzubillə, bundan Allah bizi qorusun. Sonra İbn-i Qeyyim, yəni bu alim oradan da çox quvvətli alimdir və maraqlı şeylər bizə faydalandırır. Bu maraqlı faydalarından biri də ağlamağın növləri insan neçə cür ağlaya bilər? Necə ağlaya bilər? Birincisi, rəhmət. İkiməsə, rəhməcəsən, yazığın gəlsin, ağlıyasan. Bu, birinci səbəb. Yəni, buna görə ağlıyasan. Yəni, sözsüz ki, bu növlərin içərisində ibadətdən hesab olunan da var, şirk münafiqliyi olan da var. Umumən, sayır bu ağlamağın növlərini ikincisi qorxub ağlamaq kimisi Allahdan qorxur kimisi mahtahanadan kimisi arvadından kimisi və s. və, və bağlıyor ki, birdən arvadım mənə boşayar və s. üçüncüsü məhəbbətdən, istəyidən ağlamaq çox istədiyindən ağlayırsan bu tür ağlamaq da caizdir Dördüncüsü, sevinib ağlamaq, hər hansı bir müjdəyə sevinib ağlamaq. Necə ki, Peyğəmbərim sallallahu aleyhi və səlləm baxmayaraq ki, ona artıq müjdə olmuşdur, bir daha o müjdəni təkrar eşidəndə yenə sevincindən ağlıyır. Bu ayənin kimi İbni Məsud radiyallahu anh oxuyur ona O keyfə izəciynə min kull ümmətin bi və cənəm bi kə alə həvləyə şəhidə O zaman ki, hər bir ümmətin içərisindən onlara şahid, yəni peyğəmbər gətirəcək, sən də onlara şahid. Bu o deməkdir ki, peyğəmbər salsəllə bütün peyğəmbərlərdən üstündür, onlara şahid gətiriləcək. Bu müjdəni eşidən kimi yenə sevincdən başlayıb ağlamağa başladı. <Gülüyor> Rasullullah sallallahu əleyhi 5 5-ci ahırdan ağlamaq. Məyyən bir xəstəliyin şiddətindən ağrısından dözülməyə bağlamaq bu mübah, caizdir. 6-cı nədənsə, eee, dəmginə olub ağlamaq. Məsələn, həyiz adamın ölüb ağlamaq olar. Dediyi ki, Peyğəmbər sallallahu oğlu İbrahim ilə də ağlayırdı. o ağlamağın həddi var. Üzü cırmamaq, saç olmamaq, paltar cırmamaq, qışqırmaq, bağırmaq bu cür ağlamaq cahiliyyə əlamətlərindəndir. Yedincisi Zəifliyədən ağlamaq. Bu insanın təbiəti, yəni ki, anadan gəlmək bu insan zəifdir. Hər bir şey görürsən ki, ağlayır. 8-ci, münafiqlərin ağlamaq. O cür ağlamaq doğrudan da maraqlıdır. Necə artist olmalı sanki, elə ağlaya biləsən. 9-cu, ulaq maraqlıdır. Pul ağlamaq. <gülüyor> <gülüyor> o zamanlar, indi də bilmirəm, bəlkə indi də var. Pul ilə müəyyən adamları tuturdular, qadınları məsələn. Qəlibiyas məclisində özləri ağlayırdı və cəmaatda ağladırdı. Buna deyilir, pul ilə ağladanlar və ağlayanlar. Və onuncu, e, kiminləsə, kiməsə müvafiq olub ağlanaq. Yəni, görsən ağlayır, sən də onunla ağlayasan ki, yəni mən də səninləyəm. <gülüyor> Subhanallah, bu alim izə oturub, bu şeyləri fikirləşib, tapıb Allah Subhanallah verir bana Sonra İbn-i Pey-i İbrahim Allah Peygamber s.a.sələmin xütbə verməsi barəsində danışır Xütbə vermək o demək deyir ki Ancaq ələ cümə günü gəl, minbərə çıx xütbə verir Və yaxud bayram namazında minbərə xütbə verir Xütbə ümumiyyətlə Haradasa bir toplumun qarşısında danışırsan Onlara nəsiyyət edirsən, bu xütbə isə bolur vəz də deyənlər buna, mövzə də, nəşəət də, nə nə istəyirsən deyə bilərsən, lakin İbn Qayyim bu xutbənin deyilmə qaydasını göstərir ki, Peyğəmbərimə sallallahu əleyhi və səlləm necə deyərdi. Deyir ki, əgər e, Rasullullah sallallahu əleyhi və səlləm deməli, yerdə də, minbərdə də, e, kötüyün üzərində də, dəvənin üzərində də xütbə verir. Bu dəlidur ki, Məyyən bir yeri götürüb xüsusiləşdirmək vacib deyil. Harada istəyir, sən xütbə verə bilərsən. Ancaq sünnəyə uyğun minbərdir. <coughs> Deyir ki, Peyğəmbər Səlam xütbə verdiyi zaman gözləri e, qızarar, səsini qaldırar və qəzəbi artar, çox şiddətlə danışar, sanki qoşunun qarşılığında çıxış edir qoşunu cihada hazırlayır. Bu cür xütbə verir. Sözsüz ki, o cür xütbə verdiyin zaman o sözlər ürəkdən gəlir. Alimlər də deyir ki, o söz ki ürəkdən çıxır, ürəyə daxil olur. O söz ki boğazdan o tərəfə keçmir, dildən çıxır. Nəyə görəsə? Yəni Azərbaycanlılar deyir, xala xətrin qalmasın. O sözü deyib, o sözü qabağındakı heç başa düşmür, bəlkə etmir. Qəbul edir. Çünki o söz ürəkdən gəlir. Ürəkdən istəsən ki sənin dediyini başa düşsünlər. Dinləyənlər o sözü başa düşəcəklər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xutbəni Allahu həm də sənə etməklə, Allahdan bağışlanma diləməklə, müəyyən ayələri xatırlamaqla başlayardı. Və çox sevərdi ki Qaf surəsindən danışsın. Hər xutbədə olmasa da bir çox xütbələrdə Qaf surəsindən danışardı. Sahabilərdən biri e, Ummu Hikəm qadındır, binti hər isə deyir ki, Qaf surəsini Peyğəmbər s. xütbələrinə dinləyərək əzbərləmişəm. O qədər bu surəni sevərdir. Çünki Qaf surəsi doğrudan da imanı artırır, axirəti yada salır. Qaf surəsini tez-tez oxuyun. Sözsüz ki, tərcüməsini oxuyun əvvəlcə. Başa düşərsiniz ki, orada söhbət nədən gedir? Ancaq ərəb üzəsini daim oxusaz, bu gətirib bidiyata çıxarda bilər. Elə sonra başqa yerdə geyib deyərsiniz ki, Elxan bizə ki, qalq fərəsə Bu da olar təzə bir bidiyata. İndi isə e, İbn-i Qeym-i Təharət babına başlayır. Ümumiyyətlə, təharət babında əsas şeyləri qeyd edir. Fikm bilirsiniz ki, çox genişdir. Dəstəmazdan danışır. Dəstəmazın da şərtləri var. Bunu bilməlisiniz. Dəstəmazın şərtləri nədir? Niyyət? Təmiz suyun tapılması Nədistdən tə, tə, tə, təmizlənmək Əziyyət verən şeydən təmizlənmək Və s. Şəhətləri var Bunları bilməlisiniz Vacibləri var Üzü yumaq, əli yumaq Qolları yumaq, əyağı başa məsdəkmək Və s. Bu vacibləri bilməlisiniz Sünnələri Yəni müstəhəb dəstəməzda bəyənilən əməllər Sağdan başlamaq Bismillət demək Əli yumaq Ondan sonra dua oxumaq sonra dəstamazı batıl edən şeylər bunları da bilməlisiniz bunları bilməsəniz necə yəqin ola bilərsiniz ki ibadətim qəbul dəstamaz qəbul deyilsə ibadət necə qəbul ola bilər dəstamazdan xəbərin yoxdursa dəstamazdan da çətin şeylərdən danışmağa səni nə əsas verir və yaxud dəstamazdan da çətin şeyləri araşdırmağa o məsələlərə, girməyə səni nə vaadar verir dəstamazı bilmirsən sən və yaxud dəstamazı öyrənən şəxslərə isteyizə ilə baxıb ələ salmağa ki e, bunlar ilə ancaq dəstamazla məşğuldurlar kim sənə əsas verir həmən o dəstamazla məşğul olandan sənə sual versə ki <gülüyor> dəstamazın şəhətlərini say, sayabilərsən gedəbəcə bunu öyrən Dəslamazın şərtlərini də və, və s. ibadətin yəni dəslamazla əlaqəli məsələləri də fiqh kitablarından geniş oxuya bilərsiniz. Lakin İbn-i Qeym Rahim, Allah, bəzi əsas şeyləri qeyd edib. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. dəslamaz alarkən suyu israf etməzdir. Bu şeye diqqət edin. İndi əlhəm dillə Başqa növ qrant qoyulacaq. İsraf olunmasın su. Ancaq əvvəllər qardaşlar, Allah onlara idayət versin, krant'ın suyunu açıq qoyub gedərdilər. Əvvələ o su Allahın suyudu, israf edirsən əni. İkincisi o su pul ilə alınır. O pul da israf olunur. Sənin cibindən geçsək sən bunu etməzdin. Öz evində sözsüz ki, sən bunu heç faq eləməzdin. Allahın evində bunu necə edirsən bəzsin. Öz evində təxarətin Ərxananın qapısını Sındırmazsan zərblə vurub örməsən, vesaire və vəsaire ziyan vurmasan, bəs Allahın evində niyə bunu edirsən? Sonra kitabnəyə bir hədis qeyd edir burada. Və sonra qeyd edir ki, bu doğrudan da zəif hədisdir. Buyur ey Peyğəmbər sallallahu əleyhi olunur. Deyib ki, dəstəmazın şeytanı var. Yəni dəstəmaz alanda şeytan gəlib durur. Bu dəstəmaz sözü təyin olunub. Adı da Vəhənddir. Kəşyo Vəhabi, yəni Kəşyo e, ittiham olunanlara, ittiham olunanlara, yəni səhv yolda olanlara Vəhabi yox, Rəhani deyərdilər. Bir ki, həmin o Vəhənd Dəstəmaz üçün təyin şeytan Vəsvəsə verir Görürsən ki, dəstəmazı alır Sonra dəstəmazı alıb qırtardıqdan sonra görür, Fikirləşir ki, başıma deyəsən məsək məmişəm Təzdən qayıdır, başına məsək məmişəm Bir az keçir, deyəsən, əyağımı ima olmuşam Bu cür gəlir Ümumiyyətlə, bu vəsvəsə umumən şeytan tərəfindəndir Lakin bu xüsus iləşdirməsi Vahan adıyla e, Zəif ədisdir Yəni kimsə gəlib sizə bunu desə, bilin ki bu zəif əzdir. Sonra bəzi qardaşlar məcbur edir ki, dəstəmaz alan şəxs üç dəfə əlliyi yuyursa, üç dəfə də ayağını yuyursun, üç dəfə də üzünü yuyursun. Və yaxud bir dəfə yuyursa, deyir üç dəfə yuy. Həqiqətən Peyğəmbər sallalləyhü bir dəfə də yuyur, yəni bir-bir, bir dəfə əlini, bir dəfə ayağını, bir dəfə üzünü. 2-2, 3-3. Hər üçü Peyğəmbər sallalləyhü əleyhi və səlləmən qollarını üç, ayaqlarını iki dəfə yuması da rəvayət olmuyor. Deməli, istədiyin kimi bir dəfədən yuxarı, üç dəfədən də aşağı yüya bilərsən. İstəyirsən bir dəfə üzünü yu, iki dəfə qollarını, üç dəfə ayaqlı, istəyirsən iki-iki yu, üç-ü üç yu, necə istəyirsən, yüya bilərsən. Yəni, bir dəfədən artıq yumaq sünnədir. Bir dəfədən artıq yumaq Peyğəmbər sallalləmin sünnəsidir. Bu ardıcıl niyədir? <gülüyor> Oçu qaldı. Eee Dəstəmazın vaciblərinə, yəni dəstəmazı bu vaciblərə riayət reay, etməsi dəstəmaz bətil olur. 6 vacibi var. 6 fərz əməli var dəstəmazın. Üzü yumaq. Üzə Bir çox alimlərin fikrinə görə ağız-burun da daxildir. Yəni, ağız-burun da vacibdir yumaq. Bəzi alimlər də ağız-burunun yığılmasını vacib görmür. Yəni, yumayana biz deymirik ki, batildir dəstəmazın. Lakin, e, sövq edirik, səyi göstərsin, ağzını da burnu daimə yusun. Çünki Peyğəmbər s.ə.vələ elə bir hədis rəvayət olunmayıb ki, ağzını, burnunu yumasın. Elə bir dəstəmaz, yəni bir çox hədislər gələyib dəstəmaz Və heç bir hədis yoxdur ki, ağız-burun yığılmasın. Ağız-burun da yüze daxildir. Bu bir. İkincisi, qolları, dirseylər daxil olmaqdır. Dirseyə qədər. Bu da vacibdir. Üçüncü, başa məhzək mək. Bu barədə İbn Qeymdir ki, bir dəfə məhzək mək vacibdir. Ondan artıq əksinə bidətdir. Lakin bəzi əlimlər ondan artıq məhzək mək də zəif hədislərə əsaslanıb, caiz görüb və bir də ayaqları yumaq topuqlar daxil olmaqla vacibdir. Bu 4 yulan və məstəkilən əzalar Quran-ı kərimdə qeyd olunub maïdəs oqəsində. Səhvələmirəmsi 6-cı ayədə. Ee, ondan əlavə 2 dənə Quran-ı kərimdə yenə məna ilə başa düşülən vacib var. Birincisi ardıcılıqdır. Yəni, üzü yumamış, yumamış qolları yusam dəstəmaz batıbdır. Bu bir. Yəni, bu da 5-ci vacibəsə olunur. Bir də para kəsmədən. 6-cı vacib də budur. Üzü yuyub, gedib çay içib gəlsən o vaxta qədər üz quruyacaq. Sonra qolu yuyub və davam etsən dəstəmazı dəstəmaz batıbdır. Arana o zaman kəsmək olar ki, Zəruri olsun Üzü yudunun, əli yudunun, qollara yudun su qutardı Salıb quydan su çıxardırsan Paranı kəsirsən Bu caizdir Zəruri halda bunu etmək olar <coughs> Sonra Məhz siparişində də Məhz qalsın gələn dərsə çox maraqlı Burada rəvayət var Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məşhur hədisdə gəlib ki, xofun üzərinə məs səkim. da dəridən hazırlanmış ayaq geyimidir. Lakin e, səhabələr 13 səhabədən gəlib, onların adlarını gələndə sizə qeyd edəcəm və e, bir çox alimlərdən gəlib ki, çorabın üzərinə də məs səkmək var. Və çorab haqqında, çorabın üzərinə məs səkməsi haqqında Əbu iki 2 dənə rivayət olunub. Bəzi alimlər ibn-i də da buna daxil olmaqla hədisi zəif hesab edir, bəzi alimlər də o hədisi səhiyy hesab edir. Gələn dərs inşallah bu barədə danışacaq. Qəsələnək, Allahın olabihəmdir.